на шість, потім на п'ятнадцять, назад на вісім, потім на двадцять два і нарешті на три. Він акуратно виконав усі настанови і, повернувши ручку в останнє, почув слабке клацання. Замок відчинився. Джон взявся за ручку і потягнув. Двері повільно відчинилися. Виявилися вони дуже важкими. Він увійшов всередину та увімкнув світло. Все було так, як і сказано у листі. Там стояло ліжко, а поруч із ним машина. В кутку – великий сталевий ящик. Повітря в кімнаті було затхле, але не запорошене. Ця кімната, вочевидь, не з'єднувалася із системою кондиціонування повітря, що впродовж століть розносила пил по всіх інших каютах. Стоячи там, на самоті, під яскравою лампою, що освітлювала і ліжко, і машину, і сталевий ящик, він раптом відчув жах. Жах, від якого здригнувся, Хоча й намагався стояти прямо і впевнено залишок страху, успадкованого від багатьох поколінь, що були у невігластвій байдужості. Знання боялися, тому що знання це було зло. Багато років тому так вирішили ті, хто вирішував за людей, і саме вони вигадали закон проти читання. І спалили усі книги. А лист навпаки. Він казав, що знання необхідні. І Джошуа, стоячи біля стелажа з помідорами, Серед інших стелажів з рослинами, що тяглися вгору, Теж сказав, «Має бути підстава, має бути основа, І тільки знання розкриють її. Але їх було лишень двоє. Лист і Джошуа проти всіх інших, проти рішення, ухваленого багато-багато поколінь тому. «Ні», – заперечив він сам собі, – «не лише вони двоє, ще був мій батько, і його батько, і батько його батька, і всі ті батьки, які передавали один одному книгу, листа і мистецтво читання». І він знав, що сам він, якби мав дитину, також передав би їй і лист, і книгу, і обов'язково навчив би її читати. Він уявив собі цю картину. Вони двоє причаїлись у якомусь куточку, і при тьмяному світлі лампи розбираються у тому, як з літер складаються слова, порушуючи закон і продовжуючи єретичний ланцюг, що простягся через багато поколінь. І ось нарешті результат. Ліжко, машина і великий сталевий ящик. Ось нарешті те, для чого це все було. Він обережно підійшов до ліжка. Там могла бути пастка. Він обмацав його. Ні, звичайне ліжко. Повернувшись до машини, він уважно оглянув її, перевірив, чи всі контакти, як було сказано у листі, на місці, а тоді відшукав шолом. Знайшов вимикач. Виявилося, два контакти відійшли. Він підтиснув їх. І нарешті, після певного коливання, він вимкнув перший тумблер, так як було сказано в інструкції. Загорілася червона лампа. Він був готовий. Джон сів на ліжко, взяв шолом і щільно одягнув його на голову. Тоді ліг, простягнув руку і увімкнув другий тумблер. А тоді Почув колискову, колискову пісню, мелодію, котра зазвучала у нього в голові, а тоді прийшло легке погойдування і дрімота. Джон Гоф заснув. Він прокинувся і відчув у собі знання. Джон повільно озирався на силу впізнаючи кімнату, стіну без священної картини, незнайому машину, незнайомі товсті двері і шолом на голові. Він зняв його і, тримаючи у руці, нарешті зрозумів, що це таке. Потроху через силу він згадав все, як знайшов кімнату, як відкрив її, як перевірив машину і ліг на ліжко, одягнувши шолом. Він знав, де він і чому він тут. А ще знав багато іншого. Знав те, чого не знав раніше, і те, що він тепер знав, лякало його. Він впустив шолом на коліна і сів, вчепившись в краї ліжка. Космос! Порожнеча! Величезна, безкрая порожнеча із розсіяними у ній блискучими сонцями, які називаються зірками. І крізь цей простір, крізь відстані, такі безмірно великі, що їх не можна було міряти милями, а лише світловими роками, летіла річ, яку називали корабель. Не корабель з великої літери, а просто корабель. І він був один із багатьох. Корабель із планети Земля. Не з самого Сонця, не із зірки, а із однієї з планет, що кружляли навколо зірки. «Не може бути», – сказав він сам собі. «Цього просто бути не може, адже корабель не рухається, не може існувати космосу, не може бути порожнечі». Ми не можемо бути крихітною цяткою, мандрівною порошинкою, загубленою у величезній порожнечі, майже невидимою поруч із зірками, які виблискують у наших вікнах. Тому що, якщо це так, то ми нічого не варті. Ми просто випадковий факт у Всесвіті, навіть менша, ніж випадковий факт. Менше, а ніж ніщо. Шаленна краплинка мандрівного життя загублена крізь незліченних зірок. Він спустив ноги із ліжка, сів і втупився у машину. «Знання зберігаються там», – подумав він. Так було сказано у листі. «Знання...» Записані на цілих рулонах плівки. Знання, які вбиваються, навіюються, які записуються у мозок сплячої людини. І це лише початок. Це тільки перший урок. Це лише перші маленькі крупиці старих мертвих знань, зібраних давним-давно. Знань які зберігалися на чорний день, заховані від людей. І всі ці знання – Його. Вони тут, на плівці, у шоломі. Вони належать Йому, бери і користуйся. Але для чого? Адже знання були б непотрібними, якби вони не мали мети. Та й чи істинні вони? Ось у чому питання. Чи істинні ці знання? Але як дізнатися істину? Як можна розпізнати брехню? Звичайно, дізнатися не можна. Але поки що. Знання перевіряються лише іншими знаннями. А він знає поки що дуже мало. Більше, ніж будь-хто на кораблі за довгі роки, але все ж таки мало. Він знає, що десь має бути пояснення зірок, планет, які кружляють навколо зірок, простору, у якому знаходяться зірки, і пояснення корабля, що мчить серед цих зірок. Лист казав про мету і призначення. А отже, він має дізнатися і мету, і призначення. Він поклав шолом на місце, вийшов із кімнати, замкнувши за собою двері і покрокував дещо впевненіше. Але все ж він відчував на собі нічучу провину, тому що тепер він порушив не лишень дух, він порушив букву закону і порушив їх у ім'я мети, яка, як він підозрював, знищить цей закон. Він спустився довгими ескалаторами на нижній поверх. У залі знайшов Джо, той сидів перед дошкою із розставленими фігурами. «Ну, де ти був?» – запитав Джо. «Я чекав». «Так, гуляв». Відповів Джон. «Ага, ти вже три дні так гуляєш», сказав Джо і глузливо зиркнув на нього. «Ти пам'ятаєш, які штуки ми в дитинстві викидали? Ну, крали і таке і інше». «Пам'ятаю, Джо. У тебе завжди перед цим бував дивний вигляд. І зараз він у тебе такий самий дивний». Я не збираюся нічого красти, сказав Джон, і нічого не буду творити. Ми багато років були друзями, мовив Джо, дивлячись йому в очі. У тебе щось на душі. Джон глянув на нього і спробував роздивитися у цьому чоловікові хлопчиська, з яким вони колись гралися. Але того хлопчика не було. Був він, Джо, чоловік, що сидів під священною картиною під час зібрань і читав проповідь про кінець. Джо, людина побожна і зразкова. Джон відвів очі і сказав, «Ні, Джо, нічого такого». «Я хотів лише допомогти», – промовив Джо. Але якби він дізнався, – подумав Джон, – він захотів би аж ніяк не допомогти. Він би глянув на мене із жахом і доніс би на мене у церкві. Він першим би закричав про Єресь, адже це і є Єресь. Сумнівів бути не може. Це ж означало... Заперечувати міф, забрати в людей спокій, спростувати віру у те, що все на краще, а це означало, що вони більше не повинні сидіти, склавши руки і покладатися лише на корабель. Давай зіграємо, рішуче мовив він. Отак, «От Джон? запитав Джо. Так, так. Ну, тоді твій хід. Джон пішов із ферзевого пішака. Джо здивовано вирячився на нього. «Ти ж завжди ходиш із Королівського». Я передумав. Мені здається, такий хід кращий. «Окей, як хочеш», – промовив Джо. Вони зіграли, і Джо без зусиль. Виграв у нього. Цілими днями Джон проводив у ліжку з шоломом на голові. Він був заколиханий колисковою і прокидався кожного разу з новими знаннями. І нарешті він дізнався все. Він дізнався про землю і про те, як земляни побудували корабель і послали його до зірок. Він зрозумів те прагнення до зірок, яке змусило людей будувати такий корабель. Він дізнався, як підбирали і готували екіпаж, дізнався про ретельний добір предків майбутніх колоністів і про біологічні дослідження, що визначили їхнє спаровування для того, аби сорокове покоління, якому належало досягти зірок, було... Відважною расою, готовою зустріти усі труднощі. Він дізнався і про навчання, і про книги, які мали зберегти знання, і отримав деяке уявлення про психологічний бік усього проєкту. Але сталося щось недобре. Не з кораблем. І з людьми. Книги спустили у конвертор. Земля була забута і з'явився міф. Знання були загублені і замінені легендою. Впродовж сорока поколінь план було втрачено, мету забуто, і люди все життя жили у твердій впевненості, що вони – це все, що корабель – це і початок, і кінець, що корабель – і люди на ньому, створені якимось божественним планом, планом, за яким усе йде на краще. Вони грали в шахи, в карти, слухали старовинну музику, ніколи не задаючи собі запитання: А хто винайшов карти і шахи? Хто створив музику? Вони подовгу пліткували. Розповідали старі анекдоти і казки, передані попередніми поколіннями, і вбивали на це не просто години. Вони витрачали на це цілі життя. У них не було історії. Вони ні про що не замислювалися і не зазирали у майбутнє. Вони були певні, що, що би не сталося, все на краще». І з року в рік вони не знали нічого окрім корабля. Ще за життя першого покоління земля стала туманним спогадом, котрий лишився далеко позаду, і не тільки у часі і просторі, але й у пам'яті. У них не було відданості землі, яка б не давала їм про неї забути. У них не було й відданості кораблю, тому що корабель її. Не потребував. Корабель був для них матір'ю, яка давала притулок. Корабель їх годував, укривав та оберігав від небезпеки. Їм було нікуди йти, нічого робити, ні про що думати, і вони пристосувалися до цього. Як немовлята, подумав Джон, немовлята, що притискаються до матері. Немовлята, які бурмочуть старі дитячі віршики, і деякі із тих віршиків правдивіші, аніж вони гадають. Було сказано, коли пролунає гуркіт і зірки зупиняться у своєму русі, то це означатиме, що скоро кінець. І це дійсно було так. Зірки рухалися, тому що корабель обертався навколо повздовжньої осі, створюючи штучну силу тяжіння. Але коли корабель наблизиться до місця призначення, він повинен буде автоматично припинити обертання і перейти в нормальний політ, а сила тяжіння тоді вже буде створюватися гравітаторами. Корабель вже падав вниз до тієї зірки, до тієї сонячної системи, до якої він і прямував. Падав на зірку. Якщо Джон Гоф вкрився холодним потом при цій думці, якщо він уже не наблизився до неї впритул. Тому що люди могли змінитися, а корабель не міг. Він не пристосовувався, він... Все пам'ятав, навіть якщо його пасажири про все забули. Вірний, записаним на плівки вказівкам, які було задано понад тисячу років тому, він тримався свого курсу, зберігав свою мету і не губив із поля зору точку, куди його скерували. А тепер він наближався до неї. Автоматичне керування. Проте, не повністю. Корабель міг вийти на орбіту навколо планети і без допомоги людського мозку, без допомоги людських рук. Адже цілу тисячу років він обходився без людини. Проте в останню мить людина знадобиться йому, аби досягти мети. «І я, – сказав собі Джон Гоф: я і є ця людина». Одна людина. Але чи може одна людина це зробити? Він подумав про інших людей. Про Джо, Герба, Джорджа і про всіх інших. І серед них не було такого, на кого він міг би покластися, до кого він міг би піти і розповісти про те, що зробив. Він тримав весь корабель у голові. Він знав, як корабель влаштовано, і як він керується. Але, можливо, цього замало. Можливо, потрібне ближче знайомство і тренування. Можливо, людина повинна зжитися з кораблем, аби керувати ним. А нині у нього немає на це часу. Він стояв поруч із машиною, котра вділяла йому знання. Тепер уся плівка була прокручена. Мета машини досягнута. Так само, як і мета листа, і так само, як буде досягнено мету людства і корабля, якщо голова Джона буде ясною, а рука твердою, і якщо його знань вистачить. У кутку ще стояв ящик. Він відкриє його, і це буде все». Тоді буде зроблено все, що для нього могли зробити, а решта буде залежати вже від нього. Він повільно став на коліна перед ящиком і відкрив кришку. Там були згорнуті аркуші паперу, багато аркушів, а під ними книги. Десятки книг, і в одному з кутів Скляна капсула, що містила в собі якийсь механізм. Він знав, що це не що інше, як пістолет. Хоча він ніколи іще не бачив пістолета. Він підняв капсулу, і під нею був конверт із написом «ключі». Він розірвав конверт, і там дійсно було два ключі. На одному було написано «рубка керування» а на іншому машинне відділення. Він поклав ключі у кишеню і взявся за капсулу. Швидким рухом він розламав її навпіл. Пролунав слабкий хлопок. У капсулу вірвалося повітря. Тепер в руках у Джона був пістолет. Він був не важкий, але достатньо важкий, аби відчути його владу. Він здався Джону сильним, похмурим і жорстоким. Джон взяв його за руків'я, підняв, прицілився і відчув приплив давньої недоброї сили, сили людини, яка могла вбивати. Та наступної миті йому стало соромно. Він поклав пістолет назад у шухляду, і вийняв один із згорнутих аркушів. Обережно розгортаючи його, він відчув слабке протестне потріскування. Це було якесь креслення. Джон схилився над ним, намагаючись зрозуміти, що б це могло бути, або, бодай, розібрати слова, написані друкованими літерами вздовж ліній. Він так нічого і не зрозумів, і відклав креслення. Те саме собою згорнулося у трубу немов живе. Він взяв інше креслення і розгорнув. Це був план однієї з секцій корабля. Та ще й не один. Це теж були секції корабля із коридорами, ескалаторами, рубками і каютами. Нарешті він знайшов креслення, яке зображало Весь корабель у розрізі, з усіма каютами, гідропонними оранжереями. У передньому його кінці була рубка керування, а в задньому – машинне відділення. Він розправив креслення і вдивився в нього. Він побачив, що там щось неправильно. Але потім він зрозумів, якщо відкинути рубку і машинне відділення – все було правильно. І він подумав, що так і мало бути, що багато років тому хтось замкнув рубку і машинне відділення, аби вберегти їх від шкоди. Зберегти спеціально для цього дня. Для людей на кораблі ні рубки, ні машинного відділення просто не існувало. І саме тому креслення здавалося невірним. Він дав кресленню згорнутися і взяв інше. Це було машинне відділення. Він вивчав його, наморщивши лоба і намагаючись збагнути, що ж там зображено. І хоча про призначення деяких пристроїв він здогадувався, але були й такі, яких він взагалі не розумів. Джон знайшов конвертор і дуже здивувався, як він міг бути, у замкненому приміщенні, адже всі ці роки ним користувалися. Але потім він побачив, що конвертор має два виходи. Один у самому машинному відділенні, а інший за гідропонними оранжереями. Він відпустив креслення і те згорнулося у трубку. Так само, як і решта попередніх. Він продовжував сидіти навпочіпки біля шухляди, похитуючись взад і вперед і дивлячись на креслення, і думав: Якщо мені були потрібні іще докази, то ось вони. Плани і креслення корабля. Плани створені і викреслені людьми. Мрії про зірки втілені у аркушах паперу. Жодного божественного втручання. Жодного міфу. Просто звичайне людське планування. Він подумав про священні картини. А що таке вони? Можливо, вони теж були брехнею, як і міф? Шкода, якщо так. Бо вони були розрадою. Так само, як і віра. Вона теж була втіхою. Сидячи на впочіпки над сувоями креслень у цій маленькій кімнаті з машиною, ліжком і шухлядою, він зіщулився та обхопив себе руками, відчуваючи майже жалість до себе. Якби він хотів, аби нічого не починалося, аби не було листа, щоб він, як і раніше, був невігласом, впевненим у власній безпеці. Щоб він, як і раніше, хотів просто продовжувати грати у шахи із Джо. І цієї миті від дверей пролунав голос Джо. «Так ось де ти ховаєшся!» Він побачив ноги Джо, що міцно стояли на підлозі. Підняв очі і побачив обличчя, на якому застигла напівпосмішка книги, сказав Джо. Це слово було непристойним, і Джо вимовив його як непристойне, наче людину спіймали за якоюсь ганебною справою чи викрили у брудних думках. Джо, сказав Джон. Ти не хотів мені казати, кинув Джо. Ти не хотів моєї допомоги. Ще пак. Джо, послухай, Ховався і читав книги. «Послухай, Джо, все брехня. Корабель зробили такі ж люди, як і ми. Він кудись прямує. Я знаю тепер, що таке кінець». Подив і жах зникли з обличчя Джо. Тепер це було суворе обличчя. Обличчя судді, інквізитора. У ньому... Не було і краплі жалю. «Джо, послухай!» Та Джо повернувся і рушив до дверей. «Джо, зачекай, Джо!» Але він пішов. Джон почув звук його кроків коридором до ескалатора, який приведе того на житлові поверхи. Він побіг, аби скликати натовп послати його по всьому кораблю і полювати за Джоном Гофом. І коли вони його впіймають, то, коли вони спіймають Джона Гофа, це і буде справжній кінець. Той самий невідомий кінець, про який вони говорять у своїй церкві. Тому що вже більше не буде нікого, нікого, хто знав би мету, Причину і призначення. І вийде так, що тисячі людей вмерли надарма. Вийде, що праця і генії, і мрії тих, хто будував цей корабель, також пропадуть даремно. Це було би величезним марнотратством. А марнувати – злочин. Не можна марнувати, не можна викидати. І не тільки їжу і воду, але й людські життя та мрії. Рука Джона потяглася до ящика і вхопила пістолет. Його пальці стисли руків'я, а людь дедалі більше зростала у ньому. Людь вічаю, останньої надії, Митєва, сліпа людь людини, у якої навмисно забирають життя. Утім, це ж не лише його життя. Це життя усіх інших. Мері, Герба, Луїзи, Джошуа. Він кинувся бігти, вискочив у двері і послизнувся, повертаючись праворуч коридором. Він мчав до ескалатора. У темряві несподівано натрапив на сходинки і подумав, як же добре, що він багато разів побував тут, намацуючи дорогу у темряві. Тепер він почувався як вдома, і тут він мав перевагу перед Джо. Він пронісся сходами, ледь не впавши, і завернув в коридор. Він знайшов наступний проліт і почув попереду квапливі, невпевнені кроки того, за ким гнався. Він знав, що в наступному коридорі тільки одна тьмяна лампочка в самому кінці, якби ж він встиг вчасно. Він котився вниз сходами, тримаючись однією рукою за поручні і ледь торкаючись ногами сходинок. Пригнувшись, він нарешті влетів в коридор і там, попереду, у тьмяному світлі лампочки, побачив темну постать. Постать, що втікала. Він здійняв пістолет і натис на гачок. Пістолет смикнувся в нього в руках і коридор осяяв яскравий спалах. Світло на секунду засліпило його. Він сидів на підлозі, скорчившись, і в голові у нього билася думка. «Я вбив Джо! Я вбив свого друга Джо!» Але це було не так. Це був не Джо. Це був не хлопчик, із яким він виріс. Це була не людина, що сиділа навпроти нього по той бік шахової дошки. Це був не Джо його друг. Це був хтось інший. Людина з обличчям судді. Людина, яка бігла скликати натовп. Людина, котра прирікала всіх на невідомий кінець. Джон відчував, що має рацію, але все одно весь тримтів. Хвилинне засліплення минуло, і він побачив на підлозі темну масу. Його руки тряслися, він сидів нерухомо і відчував нудоту та слабкість у всьому тілі. Не марнуй, не викидай. Ці неписані закони були відомі всім, але були й такі закони, про які ніколи й не згадували бо у цьому не було потреби. Не говорили, що не можна красти чужу дружину, що не можна уже свідчити, що не можна вбивати, тому що ці злочини зникли задовго до того, як зоряний корабель відірвався від землі. Це були закони благопристойності, закони гарної поведінки. І ось він порушив один із них. Він вбив людину, убив свого друга. Щоправда, сказав він собі, він уже не був мені другом. Він був ворогом, і не лишень мені, він був ворогом всім нам. Джон Гоф випростався і напружив все тіло, аби зупинити тремтіння. Він запхав пістолет за пояс і на негнучких ногах підійшов коридором до темної маси на підлозі. У напівтемряві йому було легше, тому що він погано бачив, що там лежить. Тіло лежало обличчям вперед. Він не бачив лиця, і це було добре. Було би гірше, якби... якби мертві очі дивилися на нього. Він стояв і думав. Ось-ось, люди почнуть його шукати. Почнуть шукати, Джо. А вони не повинні його знайти. Вони не повинні дізнатися, що саме сталося. Саме поняття, розуміння вбивства давно зникло, і воно не повинне з'явитися знову. Бо якщо вбила одна людина, байдуже чому і навіщо, то можуть знайтися і інші які теж почнуть вбивати. Якщо згрішив один, то гріх має бути негайно прихований, бо один гріх призведе до іншого гріха, а коли вони досягнуть нового світу, нової планети, якщо вони її, звичайно, досягнуть, то їм знадобиться вся внутрішня сила, уся сила громади, на яку вони здатні». Він не міг заховати тіло, бо не було б такого місця, де б його не знайшли. І не міг його спустити у конвертор, тому що для цього потрібно було би пройти через гідропонні оранжереї. Утім, ні. Навіщо? Адже є інший шлях до конвертора. Через машинне відділення. Він поплескав себе по кишені. Ключі були там. Він нахилився і торкнувся до ще теплого тіла. Джон підступив до металевої стіни. Його знову знудило, і він мусив схилитися до неї. В голові невпинно билася думка про те, що він винен. Але він подумав про свого старого батька із суворим обличчям і про ту давно померлу людину, яка написала листа, а також про всіх інших, хто передавав його, вчиняючи теж злочин заради істини, заради знання і порятунку. Скільки ж мужності, скільки подвигів і дерзань, скільки самотніх ночей, проведених у болісних роздумах. Не можна, аби все це зникло через його нерішучість або свідомість провини. Він відірвався від стіни, підняв тіло Джої, і закинув собі на плече. Пролунало булькання. Щось тепло і мокре потекло по його спині. Він сціпив зуби, аби вони не стукали, і, похитуючись під вагою свого страшного вантажу, побрів мертвими ескалаторами, темними коридорами до машинного відділення. Нарешті він дістався до дверей і поклав свою ношу на підлогу, аби дістати ключ. Він знайшов потрібний ключ і повернув у замку, натис на двері, і вони повільно прочинилися. В обличчя йому вдарив порив теплого повітря. Яскраво горіли вогні і лунало дзищання і поскрипування металу. Він підняв Джо Заніс його, замкнув двері і встав, роздивляючись величезні машини. Одна із них оберталася. Він впізнав її. Гіроскоп-стабілізатор. Він тихо дзищав підвішений на шарнірах. Скільки часу знадобиться йому, аби зрозуміти всі ці масивні складні машини? Наскільки ж люди відстали від знань тисячолітньої давнини. А тим часом ноша тисла йому на плече, і він чув, як на підлогу крапають теплі липкі краплі. Радіючи і здригаючись від жаху, він повертався у минуле. Назад, крізь тисячу років до знання, яке могло створювати такі машини, і навіть... І ще далі, до неврівноваженості почуттів, які змушували людей вбивати одне одного. «Я повинен його позбутися», – із гіркотою подумав Джон Гоф. Але це неможливо. Навіть коли він зникне, то стане чимось зовсім іншим. Коли речовини, з яких він складається, перетворяться на щось інше, навіть тоді я не зможу цілком його позбутися. Ніколи. І він не розумів, про що саме він говорить. Про тіло Джо чи про свою власну пам'ять. Джон знайшов люк конвертора, вперся ногами у підлогу. Люк заїло. Джон смикнув відчайдушно ще раз, і той відкрився. Перед ним зяяло жерло. Воно було достатньо велике, аби кинути туди людське тіло. з глибини чулось ревіння механізмів. Йому здалося, що він вловив пекельний відблиск вогню. Він обережно дав тілу зісковзнути з плеча і підштовхнув його в останнє, а тоді закрив люк всією вагою навалившись на педаль. Справу було зроблено. Він відсахнувся від конвертора і витер чоло. Нарешті він позбувся своєї ноші. Але тяжкий тягар все одно лишався назавжди, подумав він. Назавжди. Він почув кроки, але не обернувся. Він знав, чиї це кроки. Примарні кроки, що будуть переслідувати його все життя. Кроки докорів сумління. А тоді почувся голос. «Що ти зробив, малий?» «Я вбив людину. Я вбив свого друга». І він обернувся. Тому що ні. Ні голос, ні кроки не належали приведу. То був Джошуа. А чи була у тебе для цього підстава? Так, була. І підстава, і мета. Тобі потрібен друг, сказав Джошуа. Тобі потрібен друг, мій хлопчику. Джон кивнув. «Так, я дізнався мету корабля і призначення, а він застав мене. Він хотів донести всім, і я, я, ти вбив його!» Я подумав, одне життя чи всі? Я взяв лише одне життя, а він, він взяв би всі. Вони довго стояли, дивлячись одне на одного. Старий промовив, Це неправильно забирати життя. Неправильно і негідно. Кремезний і спокійний. Він стояв на тлі машин, але у ньому було щось живе, якась внутрішня сила, як і в цих зовні непорушних машинах. Так само неправильно. Прирікати людей на долю, для якої вони не призначалися. Неправильно забувати мету через незнання і невігластво, відповів Джон. А мета корабля, вона гарна ця мета? Не знаю, відповів Джон. Я не впевнений, але... але це принаймні мета а мета, якою б вона не була, краща, ніж її відсутність. Джон підняв голову і відкинув назад волосся, що прилипло до чола. «Досить», – сказав він. «Я іду з тобою. Я взяв одне життя, але більше не візьму». І тоді Джошуа повільно і м'яко промовив. — Ні, Джоне, це я йду з тобою. Бачити нескінченну порожнечу, у якій зорі виблискували, як вічні крихітні сигнальні вогники, було неприємно навіть зі спостережної рубки. Але бачити це — і з рубки керування велике скляне вікно, якої відкривалося просто у пащу простору, було іще гірше. Внизу не було видно дна, а вгорі не було видно кордонів. Тому здавалося, що зірки можна сягнути рукою і зірвати. Одні з них здавалися дуже близькими, інші ж Дуже далекими, настільки далекими, що від однієї думки про це починала паморочитися голова. Зорі дійсно були далеко, в цій, крім однієї. А вона виблискувала сяючим сонцем зовсім поруч, ліворуч. Джон гов глянув на Джошуа. На обличчі старого застиг вираз недовіри, страху, майже жаху. Але ж я знав, подумав Джон, я знав, як це має виглядати, а ось він, він не мав жодного уявлення. І саме тому йому настільки страшно. Він відвів очі від вікна і побачив ряди приладів, а тоді. Відчув, як серце в нього впало, а руки задерев'яніли. Уже ніколи зживатися із кораблем, ніколи пізнавати його ближче. Все, що потрібно зробити, він має зробити, лише слідуючи власному розуму і тим уривчастим знанням, які отримав від машини його мозок. Мозок підготовлений і нетренований. «І що ж ми повинні робити?» – прошепотів Джошуа. Хлопче, що нам робити?» І Джон Гов теж подумав. «А що ж ми повинні робити?» Він повільно піднявся сходами до крісла, на спинці якого було написано «Пілот». Так само повільно забрався в крісло, і йому здалося – Ніби він сидить на краю прірви, краю, звідки може будь-якої миті зісковзнути у порожнечу. Обережно опустивши руки на підлокітники крісла і вчепившись у них з усієї сили, він спробував зорієнтуватися, звикнутись з думкою, що сидить на місці пілота, а перед ним ручки-кнопки – які він може повертати або ж натискати і подавати сигнал машинам, які ведуть цей корабель. «Зірка!» – сказав Джошуа. «Ось ця велика ліворуч, яка горить!» «Усі зірки горять!» «Ні, ось ця велика!» «Це саме та зірка!» до якої ми прагнули тисячі років, відповів Джон. І він сподівався, що не помилився. Як же він хотів бути у цьому певним. І цієї миті він відчув страшну тривогу. Щось було недобре. І то дуже недобре. Джон спробував думати, але відкритий космос за склом заважав. Він був надто близько, він був занадто величезний і порожній, і думати не хотілося. Не можна перехитрувати космос, не можна із ним боротися. Космос занадто великий і занадто жорстокий. Космосу все одно, в нього немає милосердя. Йому абсолютно все рівно, що станеться із кораблем. Із людьми на ньому. Єдиними, кому було небайдуже, Були ті люди на землі, Які запустили корабель, І деякий час було небайдуже тим, Хто керував ним на початку шляху. А тепер лишилося двоє. Він та старий. Лишень їм двом не все одно. Вона... «Більше за інших!» – сказав Джошуа, продовжуючи вказувати на зірку. «Ми ближче до неї, ось у чому справа! Ось що викликало цю незрозумілу тривогу!» Зірка занадто близько. Вона не повинна бути так близько. Він насилу відірвав погляд від порожнечі за вікном і глянув на пульт керування. Він побачив, побачив безглузду масу ручок і важелів, низку кнопок та циферблатів. Він дивився на пульт і раптом потроху почав розбиратися у ньому. Знання, які вбила у нього машина, почали пробуджуватися. Він дивився на покази стрілок і вже дещо розумів. Він знайшов кілька ручок, про які мав щось знати. У його мозку у кошмарному танці закрутилися відомості із математики, відомості із науки, якої він ніколи не знав. «Марно», – сказав він сам собі, – «це була гарна ідея, проте вона не спрацювала, машина не може навчити людину». Вона не може вдовбати у неї достатньо знань, аби відразу почати керувати кораблем. «Я не розумію, що робити, Джошуа!» – простогнав він. «Це неможливо!» «Де ж планети? Як йому їх знайти? І коли він їх знайде, якщо знайде, то що робити тоді?» «Адже корабель...» Падав на сонце. Джон не знав, де шукати планети. І корабель, він рухався набагато швидше, ніж потрібно. Він це розумів. Джон спітнів. Піт виступив рясними краплями на чолі і потік по обличчю, а тоді і по тілу. «Спокійніше, хлопче! Заспокойся!» Він спробував заспокоїтися, але не міг. Він простягнув руку і відкрив маленьку скриньку під пультом. Там був папір і олівці. Він взяв аркуш паперу і олівець і накидав основні показання приладів. Абсолютну швидкість, прискорення, відстань до зірки та кут падіння на зірку. Були ще й інші значення, але ці були найголовнішими, і саме з ними слід було рахуватися. У нього у мозку прокинулася думка, яку багато разів навіювала йому машина. Керувати кораблем – це не означає спрямовувати його в якусь точку, а знати, де він буде у будь-який момент у найближчому майбутньому. І він взявся за обрахунки математика на силу проникала у його свідомість він зробив розрахунок накидав графік і на дві поділки пересунув важіль керування сподіваючись що зробив все вірно ти розбираєшся запитав Джошуа Джон хитнув головою подивимося дізнаємося за годину трохи збільшити швидкість, аби уникнути падіння на сонце, проскочити повз нього, а тоді повернутися назад під дією його тяжіння і зробити широку петлю у просторі і знову повернутися. Ось як це робиться. Принаймні, він сподівався, що зрозумів все вірно. Про це розповідала йому машина». Він сидів весь обм'яклий, думаючи про цю дивовижну машину і розмірковуючи, наскільки можна довіряти плівці, котра перетікала через шолом у його голову. «Ми довго тут пробудемо», – сказав Джошуа. Джон кивнув. «Так, мабуть. Це займе багато часу». «Тоді», – сказав старий. «Я піду і роздобуду чогось попоїсти!» Він рушив до дверей, а тоді зупинився. «А Мері?» – запитав він. Джон похитав головою. «Поки що не потрібно. Залишимо їх у спокої. А якщо ж у нас нічого не вийде...» «У нас все вийде, Джона. різко обірвав його той. Якщо у нас нічого не вийде, вперто продовжив він, то краще, аби вони нічого й не знали. В такому разі ти дійсно маєш рацію, погодився старий. Я піду, принесу чогось попоїсти. За дві години Джон уже знав корабель не впаде в сонце, він пройде близько аж надто близько, всього за кілька мільйонів кілометрів, але швидкість його буде такою, що він проскочить повз і знову вилетить у простір, а тоді притягнений Сонцем почне втрачати швидкість. Траєкторія його польоту зміниться під дією Сонця і він літатиме орбітою, доволі небезпечною орбітою, тому що Якщо залишити її незмінною, то під час наступного обертання корабель все ж таки впаде на зірку. Поки корабель не поверне назад до сонця, Джон має домогтися контролю над ним. Але найголовніше, найголовніше, що він виграв час. Він був впевнений, якби він не додав швидкості на дві поділки, то корабель або врізався б у сонце одразу, або почав би обертатися навколо нього орбітою, що дедалі звужувалася б. І вирватися з тієї орбіти не змогла б навіть фантастична сила могутніх машин. Він мав час, і він дещо знав. Джошуа пішов за їжею. Часу було небагато, і він повинен був використати його. Слід роздобути знання, які причаїлися десь у мозку, впроваджені туди, і він повинен застосувати їх для тієї мети, для якої вони призначалися. Тепер він був дещо спокійнішим і трохи більш впевненим у собі. Розмірковуючи про свої незручності, він дивувався, як це люди, котрі Запустили корабель із землі, а також ті, хто керував ним до того невігластва, що запанувало на ньому, могли так точно спрямувати його. Напевне, це була випадковість, адже неможливо випустити такий снаряд у маленьку мішень, аби він летів тисячу років і точно у неї влучив. Хіба ж це можливо? «Автоматично! Автоматично!» Це слово дзвеніло у нього в голові. Одне єдине слово, що повторювалось. Корабель був автоматичним. Він сам летів, сам ремонтувався, сам обслуговував себе і сам рухався до мети. Мозок і рука людини повинні були тільки сказати йому, що робити. Зробити це вказували мозок і рука, а робив сам корабель. Тільки це і було необхідно – знати мету і дати завдання. Весь секрет був у тому, як це – наказати кораблю, що йому наказати і як це зробити. Саме це його і турбувало. Занурений у ці гарячкові і невельми веселі роздуми, він зліз з крісла і обійшов рубку керування. Все навколо вкривав тонкий шар пилу. Проте, коли Джон протер метал рукавом, він заблищав так само яскраво, як, напевно, і в день побудови корабля. Він знайшов багато речей, деякі були знайомі,